І Санькові таке ж взуття зробив. О, проте все одно, вирушав у дорогу Лише тоді, коли здіймалася хуртовина. Глухі печери Барвінок описував довкруж широкі кола. За ним хвостиком бігли молоді вовчики. Час від часу хтось із них тихенько скавулів, Сніговиця била їм просто в писки. Проте варто було дідові кудьмі поглянути на них, як ті змовкали і починали винувато махати своїми розкішними хвостами-поліняками. А потім знову заходилися тихенько скавуліти. Ну що поробиш? А зовсім ще малята, хоча й вимахали вже на дорослих вовків. Помалу вони почали відставати від барвінка, і приєднувалися до Сенька. з ним було звичніше. Можна й погратися дорогою, а коли граюся, ніяка Завірюха не лякає. Завірюха шаленіла недовго. Не встиг дітку дьма відійти від своєї землянки за версту, як вона почала вщухати. А коли б якийсь подорожній забрів у цю пустельну місцину, він огледів би ведмежі сліди у переміж з вовчими, що простяглися удалеч через рідкі очерети. Ось, схоже, мале ведмежатко побачило щось цікаве на цій кривобокій сосні, бо, судячи зі слідів, довгенько тупцювало довкола неї. А тут, здається, цьому маленькому ведмежаткові не пощастило, на нього напали вовки. Еч, як беркицнулося бідне. А дорослий ведмідь повівся якось дивно, Зовсім не по-видмежому. Замість кинутися маляті на допомогу, лише зупинився на мить. Ну, мабуть, глянув, що робиться. І почимчикував собі далі. Схоже, він був переконаний, що його синок чи донька самі дадуть собі раду. І коли вірити слідам, то так воно і сталося. Іч, як кинулися вовчики у розтіч. І все було б зрозуміло допитливому подорожньому. От лише одного не зміг би він утямити. Все тут є. І хижі і звірі, і гонитва, і боротьба. А де гонитва з боротьбою, там повинна пролитися й чиясь кров. Проте крові не було. Навпаки, з оцих ось слідів видно, що мале ведмежатко і вовчики зіп'ялися на задні ноги. Схоже, ніби заходилися обійматися, мов старі приятелі, щоб бозна скільки не бачилися. Де ж таке бачено, щоб вовки з ведмедями обіймалися? Безперечно подумав би занадто допитливий подорожній. Ні, щось воно тут не те. Не дарма ж це місце зовуть вовкулацьким кутом. Ой, треба, мабуть, мерщі брати ноги в руки... Місце, куди прийшов дід дьма, видавалося ще безлюднішим і дикішим, ніж вовкулацький кут. Вивернуті з корінням старі дерева, нагромадження гранітних брил, а ще звідкись ледь чутно пахло димом. Проте вовчики вже давно відчули, що тут хтось є і грізно наїжачилися. Зненацька майже з-під гранітної брили Вигулькнула невеличка постать і кинулася назустріч прибульцям. Проте вона лише встигла вигукнути Санько. І тут же впала, бо з-за спини на неї накинувся куций. А коли знову підвелася і утерла з обличчя налиплий сніг, на Санька поглянули збентежені Грицикові очі. Сенько гримнув на вовчиків. Допоміг Грицикові звестися на ноги і сказав «Ти, Грицико, обережніше, не кидайся так. Вони ж тебе вперше бачать і подумали, що в тебе щось лихе на думці». Грицико трусився і навмисно спокійним голосом відказав «Подумаєш, і зовсім я не злякався, і не таке мені доводилося бачити». Проте після цього... Намагався триматися від вовчиків якомога далі, а Санько не міг відвести від давнього товариша захопленого погляду. Грицика важко було впізнати. Охайний, майже новий кожушок, сива шапка, червоні чобітки. Вчорашній пастушок зараз скидався на паничика, з якого не спускає очей турботлива матуся і головне – шабля у піхвах при боці. «А, справжня!» – зазрідно запитав Санько. «Ха, ще б пак!» – гордовито відказав Грицик. Він вихопив шаблю з піхову і в повітрі сріблястим полиском спалахнула криця. Санькові чомусь стало мулько на душі. З очей отот готові були закрапати сльози. Це ж міг би й він ходити в такій одежі. Це ж і в нього висіла б прибуця грізна зброя. А тут? Він скоса позирнув на свою пошматовану вовчими зубами свитку, і в уста йому знову підозріло затримтіли. «Це мені дід кіпчик пошили», – сказав Грицик. «Гарний кожух, правда?» Санько тільки хитнув головою. Йому забракло слів. А Грицик раптом ляснув себе по лобі і кудись було рвонув. Проте одразу ж зупинився і з острахом поглянув на вовчиків. А вони мені кожуха не порвуть? Та вже ні, заспокоїв його Сенько. Вони тебе вже прийняли за свого. Ну, тоді трішки зачекай. гукнув Грицик і пірнув у щілину між двома брилами. Сенько не зводив погляду з того місця, куди щез його друг. «Цікаво, що він замислив?» Звідки лязь вигулькнув Швайка. Він посміхнувся до Санька, міцно обійняв діда кудьму і сказав, «А ми вас, діду, вже давно чекаємо». «Пилипе, а де мої сакви?» Долина забрив з тривожений грециків голос. «Там, де й були, відказав Швайка, на Вітрикові». «А Вітрик де?» Жує овес у Криївці біля старого берестка. Дід Кудьма кивнув санькові і рушив до пагорба, над яким стирчали зі снігу зарості дерези та шипшини. Засунув руку кудись за кущ дерези, смикнув на себе, і кущик поволі поїхав у бік. Схиливши голову разом із саньком, увійшов до просторого помешкання. Десь із-під стелі сіялося слабке світло. На столі блимало кілька каганців. У кутку хтось хрипко стогнав. Біля лави сидів четвертий з вовчиків, хлопчик, і сумовито зітхав.